Surat Mtariyam Imeteremka Maka Hii ni sura iliyoseremka Maka na hamna aya za Madina ila aya 57 na 71. Hisabu ya aya zake ni 98. Imeanzia kwa harufi moja moja kama sura nyingi nyinginezo Ndani ya sura hii kipo kisa cha kuzaliwa Yahya bin Zakaria alayhimu salam. Zakaria alitamani mwana na hali keshafikiria ukongwe na mkewe ni tasa. Na kimetajwa pia kisa cha bibi Bikra Maryam alayhisalam na kumzaa kwake Masihi alayhisalam kisha kikatajwa kisa cha Ibrahim alayhisalam na wito wake kulingania upweke wa Mwenyezi Mungu na alivyo babake ya aache kuabudu masanamu na majibizano yao yaliyojiri kwa ajili ya masanamu na madaraka ya sheitani pia wameashiriwa manabii wengine katika dhuria za Ibrahim Nao Ismail na Ishaq na dhuria wa Ishak tena kikagusiwa kisa cha Idris alayhisalam na tena Mwenyezi Mungu Subhanahu akataja khabari za waliofuatia wakaja baada ya manabii watu wa na wengine maasi na akataja kuwa pepo ndio malipo ya waumini na moto ni malipo ya makafiri na akazitaja hali za makafiri katika Jahannam na tena Subhanahu Akagusia ya wapotovu wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu anamwana. Na Subhanahu amebainisha cheo cha kuran Na amewaonya makafiri na amepiga mifano ya watavyoteketea wanaouaasi manabii. Na akaashiria kwamba hao wamepotea kabisa hawakuacha hata ukumbusho. billahi rajim Bismillahir Rahmanir Rahim. Kujina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Kaf ha ya ayn sad. ya ayn -sad likuru rahmat rabbika abdahu zakaria o niukumbusho wa rehma ya mola wako mlezi kwa mja wake zakaria iznada rabbahu nidaan mola wake mlezi kwa siri qala rabbi inni wahana al'azmu waшта'ala ar-ra'su shayban wa lam bidu'a'ika rabbi shaqiyyan akasima mola wangu mlezi mafupa yangu yamdhafika na kichwa kina meremeta pambi wala mola wangu mlezi sikua mwenye bahati mbaya kwa kuomba wewe wa inni khiftu al min wara kanat na hakika mimi na wahofia jamaa zangu baada yangu na mke wangu ni tasa basi nipi mrithi kutoka kwako yarithuni wayrisu min nirithi mimi na awarithi ukoo ya yaqub Ewe Mola wangu mlezi na umjaliye awe mwenye kuridhisha. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyan. Ewe Zakaria hakika sisi tunakubashiria mwana. Jina lake ni Yahya hatujapata kumpa jina hilo yeyote kabla yake. Qala rabbi an na li ghulamu wa kanat imraati aaqira wa qad balaghtu min Akasema ewe Mola wangu mlezi vipi nitakuwa na mwana na hali mke wangu ni tasa? Na mimi nimeshafikia ukongwe katika uzee. Qala kadhalika qala rabbuka huwa 'alayya hayinu wa qad min ndio hivyo hivyo amesema mula wako mlezi haya ni mapesi kwangu na hakika mimi nilikwisha kuumba wewe zamani na hali huku kitu qala rabbi ja'alni ayah qala ayatuka alla tukallimanna nas thalathalayalin sawiya akasema mola wangu mlezi nijali ishara aka ishara yako ni kuwa hutasema na watu kwa masiku matatu na hali ni mzima fa kharaja ala qaumihi min al mihrab fa auha bukratan wa baasi akawatokea watu wake kutoka mhirabuni, akawa msabihini mwenyezi Mungu asubuhi na jioni ya yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyan ya kishike kitabu kwa nguvu nasi tulimpa hikma angali mtoto. Wa hana nammilladunna wa zakatan wa taqia. Na tukampa huruma itokayo kwetu na utakaso. Na akaa mchamungu. Wa barran biwalidaihi wa lam jabbaran usia. Na mwema kwa wazazi wake wala hakuwa jabari muasi wa salamun alayhi yawmawlida wa yawma yamut wa naamani iwe juu yake siku ya kuzaliwa na siku ya kufa na siku ya kufufuliwa wa fil kitabi maryama انتبذت من اهلها مكانا شرقيا Namtaje Maryamu katika kitabu Pali alipojitenga na jamaa zake mahali upande wa mashariki attakhadhat min dunihim hijaban ruhana fa arsalna ilaiha ruhana fa tamaththala laha basharan sawiyan na kujikinga nao tukampelekea roho wetu akajifananisha kwake sawa na mtu qul inni a'udhu bin rahmani min akasema hakika mimi najikinga kwa mwingi wa rehema aniepushe nawe, ukiwa ni mchamgo qala akasema hakika mimi ni mwenye kutumwa na Mola wako mlezi Eli ni kubashiria tunu ya mwana aliyetakasika. قالت anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni bashu wa lam akubaghia Akasema Nitampata je mwana, halimwanadamu yoyote hajanigusa wala mimi si kahaba. Qala kadhaliki qala rabbuka huwa aliyanginu walinj'alahu ayatan linnas. Walinj'alahu ayatan linnas wa min wakana kan akasema ndio hivyo hivyo mola wako mlezi amesema haya ni mepesi kwangu na ili tumfanye kuwa ni ishara kwa watu na rehema itokayo kwetu na hilo ni jambo lililokwisha hukumiwa fahamlatu fantabathat bi makanin qasya baasi akachukua ya mimba yake na akaondoka nayo mpaka mahali pambali. ba jaa ahal ma ila jid'in ya laytani mit qalat ya laitami mitta qabla kisha uchungu kampeleka kwenye shina la mtende akasema laiti ningelikufa kabla ya haya na nikawa niliesahauli kabisa fanadha min tahtaha kutoka chini yake, usi huzunike, kwa chini yake Usihuzunike. Hakika Mola wako mlezi amejalia chini yako kijito kidogo cha maji. Na litikiswe kwako hilo shina la mtende utakuangushia tende nzuri zilizo mvivu fakuli washrabi waqri ayna fa in ma tarina min al bashar ahadan fa inni faquli inni nadartu lirahmani sawman falnukallima alyawma insiyan basikula na kunywa na Napindi jicho lako na pindi ukimwona mtu yeyote basi sema hakika mimi nimeweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu ya kufunga kwa hivyo leo sitasema na mtu fa'at bihi qaumaha ya laqad ji'ti akenda naye kwa jamaa zake amembeba wakasema ewe mariamu Hakika kama ileta kitu cha ajabu Ya ukhtaha runa ma kana abukim ra'a sau'in wa ma kanat ummuk bagiyan Ewe jada yak harun baba yako hakuwa mtumwovu wala mama yako hakuwa kahaba fa asharat ili qalū kayfa nukallimu man kāna fil-mahdi ṣabiyyan akā wa wakasema vipi tumsemeze aliyebado mdogo yumo katika mlezi qāla innī 'abdu llāhi atani l-kitāba waja'alanī nabiyyan akasema hakika mimi ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu Amenipa kitabu na amenifanya nabii. Wa'jalani mubarakan ainama kuntu wa'osani bis-salati waz-zakati Na hayyan. Naamiliya liani mwenye kubarikiwa popote pale ni wapo. Na mni usie sala na zaka maadamu ni hai. Wa barran yaj'alni jabbaran shaqiyan. Nani mtendee wema mama yangu wala hakunifanya niwe jeuri movu. Wa salamun yawma wa yawma Naamani namani juu yangu siku niliyozaliwa na siku nitakayokufa na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Thalika Isa Maryam Huyo ndiye Isa mwana wa Maryamu. Ndiyo kauli ya haki ambayo wanaifanyia shaka Ma kana lillahi an yattakhidhu min walad subhana itha ataa amran fa inma yaqulu lahum kum fayakun aii kwa mwezi mungu kuwa na mwana subhanahu yeye ametakasika anapohukumia jambo basi huliambia tu kuwa likawa na hakika mwenyezi Mungu ni Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi basi mwabudu ni yeye ye. Hii ndio njia iliyonyoka. فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم لكني makundi yakatelifiana waoko wao kawao basi wale wao hao waliokufuru kwa kuhudhuria siku hiyo kuu bihim wa ya'tu nana, lakini fi watasikia na wataona vizuri vilioje siku watakayotufikia, lakini madhalim sasa wamo katika upotovu, وليو ظاهر و انذرهم يوم الحسره اذ قضى الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون نراهمه يومه سيك يوم المجت اوهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه Hakika sisi tuterithi ardhi na walio yake na kwetu watarijeshwa Wa zkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan. Namtaje katika kitabu Ibrahim. Hakika yeye alikuwa mkweli nabii. Id qala li abiyi lima ta'budu ma la, la, la baba yake ewe baba yangu, kwa nini unaabudu visivyosikia na visivyoona na, na visivyokufaa chochote ya abati qad ja'a min al ma lam ahdika ewe baba yangu kwa yakini imenifikia elimu isiyokufikia wewe basi nifuate mimi Nami nitakuongoza njia iliyo sawa. Ya abati la ta'budish shaitaan. Inna shaitaan kana lirahman 'asiyya. Ewe baba yangu usimuabulu shaitani. Hakika shaitani ni mwenye kumuasi mwingi wa rehma. Ya abati inna خَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا وي بابا yangu hakika mimi naogopa adhabu inayotoka kwa mwingi wa rehma ukaja kuwa shaytani qala aragibun an an alihati ya ibrahim la illam tantahi akasema unaichukia miungu yangu ewe Ibrahim kama huachi basi lazima nitakupiga mawe na niondokele mbali kwa muda wa salamu saastawfiru laka, rabbi kana bihafiyan akasema salamun alayka amani iwe juu yako mimi nitakuombea msamaha kwa Mola wangu mlezi hakika yeye ananihurumia sana wa'tazilukum wa, wa ma tad'un min duni allahi wa aduu rabbi asa akuna bidua nami najitenga nanyi na hayo mnaoaabudu badala ya Mwenyezi Mungu na ninamuomba Mola wangu mlezi asa ni siwe mwenye kukosa bakti kwa kumwomba Mola wangu mlezi famma'tazalahum wama ya'buduna min dunillahi wa habana lahu ishaqa wa yaquo wa kullann ja'alna nabiyyan Baada nilipojitenga nao na yale waliokuwa wakiabudu badala ya Mwenyezi Mungu tulimpa Ishaak na Yakoba na kila mmoja tukamfanya nabii Wa wahabna lahum min rahmatina waja'alna lahum lisaanan sidqin 'aliyan Na tukawapa rehema zetu tukawajalia kupewa sifa za kweli tukufu wadhkur fil kitabi musa innahu kana mukhlasa wa kana nabiyya namtaje Musa katika kitabu hakika yeye alikuwa ni mwenye kuchaguliwa na alikuwa mtume nabi wa na tulimwita upande wa kulia wa mlima na tukamsogeza kunoona naye waح nasi na kwaremazetu tukammpantgui Harun Awe nabi wazkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadidan Namtaje na katika kitabu Isma'il bila shaka yeye alikuwa ni mkweli wa ahadi na alikuwa mtume Nabi wa kana ya'muru ahlihi bis-salati waz-zakati wa kana rabbihi mardiyan. Na alikuwa akiwaamrisha watu wake sala na zaka na alikuwa mbele ya Mola wake mlezi mwenye kuridhwa. Wa fil kitabi idris innahu kana sadiqan nabiyyan namtaje katika kitabu idris hakika yeye alikuwa ni mkweli nabi wa rafa'nahu makanan 'alyan na tulimuinua daraja ya juu 'alayhim minan nabiyina ati adama حملنا, حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ibrahima wa isra'ila wamimman Iza tutla alihim ayatu rahman kharu sujjada wabukiyan Hao ndio walioaneemesha Mwenyezi Mungu miongoni mwa manabii katika uzao wa Adam na katika uzao wa wale tuliowapandisha pamoja na Nuhu na katika uzao wa Ibrahim na Israeli na katika wale tulioaongoa na tukawatewa wanaposomewa aya za mwingi wa rehma huanguka kusujudu na kulia salata, lakini wakaja baada yao walio wakaacha sala na wakafuata matamanio basi kuta kutamalipo ya ubaya illa man taaba wa amana wa amila salihan fa ulaiika yadkhuluna aljannata wa la yughlamuna Isipokuwa waliotubu wa waka na wakatenda mema hao basi wataingia peponi wala hawata dhulumu min wahchote jannat adnillati wa'ada arrahmani ibadahu bilghayb innahu kana wa'duhum bustani za milele rahmani katika siri Hakika hadi yake hapana shaka itafika. La yasma'una fiha salama, fiha Humo hawatasikia upuzi ila salama tu. Na watapata humo riziki zao asobohi na jioni. Tilka atilati nurithu min ibadina man hiyo ndiyo pepo tutayowarithisha katika wajawetu waliokuwa walio wa ma natanzalu illa bi amri rabbika lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna thalik. Wama kana rabbuka nasiya. wala hatarimki ila kwa amri ya Mola wako mlezi ni yake yeye yalioko mbele yetu na yalioko nyuma yetu na yaliomo katikati ya hayo na Mola wako mlezi si mwenye kusahau Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastbir Hal ta'lamu lahu samiyyan Mola mlezi wa mbingu na al na wa allati yake Basi muabudu yeye tu na udumu katika ibada yake je mnamjua jina kama lake wa sanua itha ma mittu lasawfa ukhraju hayyan namanaadamu hivyo nitakapokufa ni kweli nitafufuliwa niwe hai tena awala yadhkuru al insanu anna khalaqnahu min qablu ye yeah, hakumbuki mwanadamu ya kwamba tulimuumba kabla na hali hakuwa chochote rabbika lanahshurannahum washayatin thumma lanuhdirannahum thumma lanuhdirannahum hawla jahannam majfiya basinapa kwa mula wako mlezi kwa yakini tutawakusanya wao pamoja na mashaitani kisha tutowahudhurisha kuizunguka jahannam, nao wamepiga magoti thumma lananzia 'ann min kulli shii'atin ayyuhum ashadu 'ala itia. kisha kwa yakini tutawatoa katika kila kundi wale wa miongoni mwao waliozidi kumuasi ar mwingi wa rehma thumma la a'lamu bil hum biha Tena hakika sisi tunawajua vyema zaidi wanaustahiki kunguzwa humo wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdhiya wala hapana yote katika nyinyi ila ni mwenye kuifikia hiyo ni hukumu ya Mola wako mlezi ambayo lazima itimizwe thumma nunajjil ladhina taqaw wa natharu dhalimin fiha jithiya kisha tutawaokoa wale waliocha mungu na tutawaacha madhalimu humo wamepiga magoti wa idha tutlaa alaihim ayatina bayinatin qala allatheena Qala allatheena kafaroo lil latheena amano ayu al aya zetu zilizowazi waliokufuru wali lipi katika makundi mawili lenye cheo kizuri na yile bora barazani wa ahlakna qablهم, parni nhum ahsanu athatha wa riya nakaum ngapi tuliziangamiza zilizokuwa tulizi na mapambo mazuri zaidi na wazuri zaidi kwa kuwatazama kul man kana fi dhalalati falyamdu lahur rahman madda hatta itha raaw ma yuaduna in mal azaba wa inna as sa'ata fa sema walio katika upotofu basi arrahmani mwingi wa rehma Atawapururia muda mpaka wayaone walioonywa ni adhab au ni sa'a hapo ndipo watapojua ni nani mwenye makao mabaya na mwenye askari dhaifu. Wayazidullahu alladhina ihtadaw huda walbaqiyatu ssalihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun maradda. Namwezi Mungu huwazidishia uongofu wanyaye kushika uongofu. Na mema yenye kudumu ni bora katika malipo mbele ya Mola wako mlezi na yana mwisho mwema. Afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala la utayanna ma lawa ishara zetu na akasema kwa hakika mimi nitapewa mali na wana atla'a alghayba amittakhadha 'inda ar-rahman ahda wa ni yeye amepata khabari za ghaibu au amechukua ahadi kwa ar-rahmani mwingi wa rehma kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda hasha tutaandika anayosema tatamkunjulia muda wa adhabu wanarithu ma yanقول وياتينا فردا tatamrifi hayo anayosema na atafikia mtupu peke yake watakhudhu min dunillahi alihatan likunu lahum izza na amechukua miungu mingine badala ya Mwenyezi Mungu ili ati wapenge hovo kalla saykfuruna biibadatuhum wa yakununa alaihim didd kabisa wataikataa hiyo ibada yao na watakuwa ndiyo dhidi yao alam tara anna arsalna ash-shayatin ala al-kafirin ta'uzzuhum azzawani huuni ya kwamba tumewatuma mashaitani kwa makafiri wa wachochee kwa uchochezi fal ta'jal alayhim inna ma na'ud lahum adda basusi wafanye haraka sisi tunahesabia idadi ya siku zao. Yaumanaḥshuru al-muttaqīna ilar Siku tutayowakusanya wachamungu kuwapeleka kwa Rahmani mwingi wa rehema kuwa ni wageni wake. Wa nasuqul ila ilā na tukawachunga na kuwapeleka jahannam hali ya kuwa wanakiu Hawatakuwa na mamlaka ya uombezi ila wale waliochukua ahadi kwa ar rahmani Mwingi rehma wa qalu ittakhadha ar-rahman walada nawaati usema kwa ar-rahman muingi rehma alamaana laqad ji'tum shay'an idda hakika melita jambo lapochusha mno takad yatafattarna minhu zinakaribia mbingu kutatuka kwa hilo na ardhi kupasuka na milima kuanguka vipande vipande ad'u lirahman wakudai kwao kuwa arrahman mwingi wa rehma ana wama yanbaghi lirahman yatakhidha walada walahitaji arrahman muingo rehma kuna كل in kullu man fis samawati wal الرحمن illa atirrahman abada hapana yote aliyom binguuni na ardini ila atafika kwa arrahman muingo kuwa ni mtumwa wake. لقد احصاهم وعدهم hakika amewadhibiti na amewahisabu sawa sawa. وكلهم اتي يوم فرد. kila mmoja katika wao atamfikia siku ya kiyama peke yake. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن Luda. hakika walioamini wa na wakatenda mema arrahman mwingi wa rehma atawajalia mapenzi fa inma yassarnahu bilsanika litubashshira bihimmuttabina wa bihi na hakika tumeifanya nyepesi kwa wako ili uwabashirie kwayo wachangu na uwaonye kwayo watu wabishi. Wakam ahlakna qablahum min qarnin hal tahissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Na hakika tumeifanya nyepesi kwao wako ili uwabashirie kwayo wachamgu na uwaonye kwayo watu wabishi.